Simples, la suma de que hicimos confesar, fueron parte del altar, parte del altar. De sentido a nuestras, vidas. sentido a nuestras vidas. Hay, Hay cosas que están, cosas que dan, cosas que quitan la esperanza y cosas que que pasan cosas. Esta música sirvenos para recibir a otra correspondiente nosa, Alino Sancarés. Alino Sancarés, ¿no? Sí, señora. Vamos a, a saludarle. Sí, además, es una grande deportista. Claro que sí. Bueno, es eh, eh corresponsal. Es corresponsal, es Corresponde... maestra, en bueno, fin. Los sí, educativos están encantados con ella. Fernanda, muy buenas tardes. Bienvenida. Boas tardes, Ioli e Armando, qué tal estades? Pois, eh, aquí disfrutando xa sabes ti que no, no son dous oriñas que pasamos moi agradables co non somente dando a conhecer parte da nosa música, parte da nosa literatura parte das cousas que nos interesan senón tamén, pois recibindo as crónicas vosas que, dos que, que tamén nos encheu moito dos colaboradores que tan amables xa vos digo, con, con, con isa nos. que acaba de ter que ganas teño eu de ir a un furancho Ah. Pues, pues ya sabes Si, aparece, si te achegas por el Y por, por Cambados O por, por Pollo, f, ponte en contacto con Xulio Que te elevará a ese, a ese Furancho Carvalho sí, sí, de, de Manuel Torres Que seguro que disfrutarás Porque acaba de decirnos que, que Ten viño de todas las clases O de muchas clases por lo menos para Además, que criado con mucho mimo Mucho cariño La verdad que es una, una figura Que es una pena que no si chegar as lixes accesibles para que haxa outras cousas como como os furanchos, non? Eh. Eu acordo sempre das cantinas de aquí que que se votaron a perder todas porque é inviable telas abertas económicamente, non? Si. Sí. É que non teñen ninguna protección, porque esa mesma protección que teñen vendada os furanchos, mm -hmm. podían te las tamén aquí as cantinas. Mhm. Mm Eh, o mesmo criterio o caso é que eles, claro, venden o exceso de da súa producción e, e adomais solamente teñen tres meses, como nos acaba de dicir eh, precisamente Manuel, pero que é eh, eh, eh, unha eh, un establecemento peculiar e especial daquela zona eh, eh, eso mm, non debería perderse e é unha cousa... Non, non se pode perder, de feito me, penso que, lembrades que hai, hai uns anos que estiveram a punto de de, de, de quitalos, non? Sí. Sí. Pero que bueno, volveron a rápidamente retificar a medida porque claro, parece que a xente pois eh, defendeunos, non? Bueno, então perfecto, un pequeno porque, inciso. Que eh, Fernando, non sei ditiche se calce sa coñecer, eh li Navia, preto a Ponte, pois había un furancho, tamén No me lembro el nombre dos donos, pero había un furancho que tuve a piques de pecharle porque decían que sanidad, cuando empezaba eso de la sanidad, que uh -huh. si sanidad, que yo se, no sé qué, no sé cuántas, hasta que se dieron cuenta que él solamente, solamente vendía de tapas, de tapas, era viño, servido en tazas blancas de barro e facía tortillas de patacas a súa dona, e de paso pois tamén facía chourizos. Iro uh -huh. único as únicas tapas que tiña. Oh, pues, que, que apetecible, que pena que non <tose> no aixa máis ¿verdad? vale, si, sí, si sí. sí. bueno, eh, foi un impase, eh, de, de verdade Fernanda, damosche enviamosche saúdos que nos manda precisamente aí por a internet aos nosos incondicionais seguidores, pois Máximo Felipe eh, eh, Mercedes dende Suiza, saludos para Fernanda dende Suiza e eh, eh, despois eu quería aproveitar este momento para felicitarme por unha cousa que ben publicada por aí que tiña moito que ver con unha aboa a que en ti admirabas e que me lembra un, unha cousa que a miña aboa tamén me dixo, moi interesante que quero compartir contigo e con todos os nosos ointes dicíame a miña aboa a min di, ti cando fagas un un, un favor, favor es que te del, fai falta que te, que, que, que, que, o, que o lembres, mm. pero cando che fagan a ti, acórdate que sempre tens que lembralo. Mm -hmm. É verdade. É bonito, sí. non? Penso que temos unha cultura aquí no rural en Galicia, en Galicia, non? Sí. Eh moi, de ser moi agradecido, si sí, eh, sobre todo cos antergos, non? Si, e iso é o que quería poñer en valor, o feito de que ti escribiches unha cousa Fermosa, sí, pues con sí, a tua aboa Tiña moitas ganas de facelo eh, Pois pues, que non me cuadraba Porque tiña un agarrado para o 8 de marzo Agora xa o puixen con máis tempo uh -huh. te, Solicitandolle Pois pues, bueno, que se portou moi ben Pois pues, os editores da de Galicia Que me meteron precisamente este día E ¿no? uh -huh. bueno, pois pues, eh, sí eh, Fixo me... Bueno, eu descubrí ese dato Que non coñecía da, da miña aboa Porque... Sabía que tivera que tiberan meus avós un bar, uh -huh. pero non tiña coñecemento de que fora ela sola uh -huh. que encollera o, o arrendamento. E costoulle daquela oito mil pesetas, que non sen de onde as tuas sacadas. Tería esa forrada, está claro, pero sí. medios non, non tiña, porque eh, claro. ela marchou a servir a Madrid, estivo empezou de nena nunha funda en Becerrea despós marchou a Madrid, volveu a aldea e yo final volveu de camarera en Becerrea e deu ese paso que, bueno, para mí é moi meritorio e non me esperaba Pois, sí, sí, de verdade parabéns, que te felicito moi ben, moi ben Moitas gracias, sí Bueno, da túa crónica, que nos das? Pois mira, vou recordar teño dúas cousiñas para recordarvos, unha Bueno, sabedes este novo habitante de aquí do Sancares que é o ruso Pavel, sí. que mo tempo, si, si, si, Y bueno, pois pues aí que fais ten as esculturas de Navia en metal, xa non vai falta que sí. eh, traballa por moitas casas, este mes pasado, tengo unha en becerreas dende aí 15 días uh -huh. desta figura que vo la comentei do Fucó Gómez, bueno, sí. o caso é que salía na prensa pois porque contaba iso que ele é ruso, eh nace unas nos aforas de, de Moscú. Sí. Pero eh, tengo un irmán en Ucrania en Kiev que justo pois que se está fuxindo do país, non? Mhm. Uh -huh. Consiguiu e tamén que a súa mãe tamén se está vindo para para España. Mhm. Uh -huh. e, e bueno, pois iso que comen un pouco lembrar pois esta referencia que temos aquí en Os Ancares ao conflito que que aí que que sí. tamén personalmente si si si todo o mundo, non? Penso uh -huh. que que todo o mundo este está pues, está si. Sí. Estamos con esta xente, incluso o propio propio Pavel que é ruso, non? É uh -huh. que di que, que bueno, que non quere falar moito por se si pode perjudicar a a claro, a familia. Pero que la li que non volve, que uh -huh. aquí se vive moi ben que que non vai volver a, o sea, que non ten idea de volver a súa patria, non? Si, sí, Pois pues, sí. pues, eh, Eh, unha referencia obrigada Casi por así de filo, non? Lóxicamente uh -huh. bueno, eh, eh, E a outra que vos teño eh, Tamén saliu esta semana Un conflito que, que, que Do que se fai Se fixou eco a prensa Que non sei sé si se sabedes O marco de Xunqueiras hmm. Na cruda cespe, na Céspedosa En Ancares sí. Que é o marco, o Mojón Logo que delimita as tres provincias sí. De León eh, bueno, De León, Asturias e eh, e Galicia, e Galicia. Mm -hmm. tamén eses tres concellos de Ibias, Candín ai no, o digo mal non son tres provincias eh? Galicia, el, e Castela e León e os tres concellos son Cervantes, Navia de Suarna e Candín sí. pois esta semana foi tamén noticia porque estes veciños de Murías de Rao sí. que son os que os, os que corresponde a Alzada de Pandozarco Zarco sí. vale, pois presentaron agora unha reclamación Eh, no surgado, solicitando que ese monte de, de Murias sí. eh, pois que pase a Bertal ou a Varas. Sí. Entón, eu eh, destacar un pouco esta curiosidade, que estes montes a Bertal ou Varas son, é unha figura que parece ser que é de orixe romano uh -huh. eh, e que solo existe nesta zona de, uh -huh. de Ancares e máis fonsagrada. Non? Uh -huh. E a maior parte destes montes pois eh, nos anos 80 finais dos 70 Foron pasados a man común. Uh -huh. eh, Aqui na nosa zona, pois hai xa me parece que nove que conseguiron que revertiran outra vez para volver ser montes de, de varas ou abertales. Uh -huh. Entón, a, o sentido que ten é que é moi curioso que os montes de varas son propiedade dos veciños. Uh -huh. eh, que o que fan é que se reparten explotálo una parte para cada un explotálo propiamente pero, sí, sí, sí propiamente pero dividenlo dividenlo uh -huh. se ve que é unha figura estrana moi antigua que uh -huh. só hai aquí que é que o dividen pero o monte é un non? pero uh -huh. dividen como en parcelas e adjudican cada vez unha para o seu uso ou explotación bien, que é diferente uh -huh. do que pode ser un monte en man común que se explota un conxunto por unha por... hai unha xunta vecinal que é ah, sí, a que exactamente claro, sí, pero sí. non é propiedade dos veciños non? Sí, sí, sí, entón, sí. Eh, eh, aquí esta figura <risas> que, que é única en toda Galicia, incluso en España pois eh, xa hai nove, nove lugares por exemplo, entre el Esterredo teño, yo teño oído falar que xa conseguiron volver o Monte de Varas non? e os Ajá. veciños de, de, de Murias de Rao pois están so, está, teñen agora esto no xulgado para poder volver ser eles, este é o que di, bueno, o alcalde de Navia, o José Fernández Pena, é un pouco que voceiro non? Falaba esta semana na prensa. Mobe, mobe ambiente. Si explica, E en dón claro como surdivo esta polémica, pois volveu un pouco a polémica pola os límites de... entre as comunidades autónomas, non? Que di José Pena, José, bueno, di Pena que non se trata agora diso, cos límites xa están claramente eh, definidos, eh, porque xa desde o 2017 o Instituto Xeográfico Nacional ratificou unha decisión que había de antigo, do ano 61, uh -huh. donde di que o Porto de Ancares pertence a Galicia, non sí, sí. a Castela e León. Pertence á provincia de Lugo, sí. aos veciños de, de Rao. E eh, o que teñen é que cambiar as sinais, porque... Inda había un veciño que é Servando Romero de Rao que eu conozco, que pelexou, ora está xubilado, e púxose a pelexar tamén por isto uh -huh. e resulta que a Sinal, non sei, os que conhece de Sobalda e Rau, que seguro que hai moita xente aí de rao non? Uh -huh. e, uh -huh. Pois que, que a Sinal que separa eh, na ruta do Rau, que vai da carretera que vai de Morías a Valouta. Uh -huh. Pois hai aí o límite da provincia que está a Sinal, esa Sinal está como un kilómetro e medio metida no territorio de Lugo. Sí, que está sí, afastado sí. Vamos. Sí. hay que desplazala pero un kilómetro e medio claro. despós, eh, este Servando, servando uh -huh. de Rao de Robledo de Rao uh -huh. pues, eh, queixase de que xa unha vez que está esto totalmente aclarado, estes límites Que por A Diputación non pon a señal onde está, no. Claro. E os que están superpicados. Ende que estar, si, si, si. A teñer que un máis hacia hacia Balouta, no? sí, sí, sí, ese trozo de carretera é de é de enrao, é de Sabia sí. de por España. E eso... arriba, no Porto, tamén o Porto de Ancares é, é territorio é galego. Ves, galego, si, si. Non está mal, porque cando foi a volta ciclista, uh -huh. ese fixo ali o final de etapa, Decían que era de, de En, en León sí, pero sí, no, sí. ese porto é de Lugo de Lugo, claro. sí señor bueno. por eso che digo eu que ahí por exemplo donde está a señal esa por eso non se facía a estrada non se arreglaba porque eu cheñei e tuven que pagar, parar de súbito e digo, pero se a señal estaba lá como é que está aquí e, e, a, e a estrada estaba sin fazer porque se meto coche líquido me sin coche e Ya, xa, ya ah. tú recordarás ese un hombre lembro. Bueno, pues un detalle extraordinario e importante Quizáis quizás habrá que eso, hacer fuerza como está facendo precisamente o alcalde para que sí. se reparen sí. esas No, no bueno, es male... una cuestión quizás más particular de ellos, simplemente quieren cambiar o tipo de propiedad. Vale, A mí es. parece o que me sí que me parece que es curioso. Pois é este Monte de Varas sí. que é unha figura, parece ser que é moito máis antigua que uh -huh. que a común que, bueno, tamén é antiga que é de origen xermánico, o sea, do século V VII, pero esta é de é romano, a de Monte uh -huh. de Varas sí, sí. chaman de aquí de dereito romano a xente uh -huh. toda, Muy non sei bien. se será pero, bueno, un pouco, pois, explicar esta esta figura que existe eh, que é moi típica da, da nosa comarca e eu xa sí. por último recordar o periodista da daba de Galicia, Suso Varela porque a información que estou sacando é de un montón de artigos que desde o 2017 ven sacando en relación co, cos lindes, non? Sí. Que, que fixo un traballo pues, moi bo eh, en relación a isto, non? Pois pues ben, agradecerche moitísimo a, a, a esa corresponsalía de hoxe e eh, volver a felicitarte por ese traballo tan bonito, tan bonito na Voz de Galicia sí. e eh, <coughs> eh, hasta vendere a semana verdad, Fernanda? Eh, pois, subémonos para semana que veño moitas gracias Un, y, unha aperta y, grande veña eh, eh, igual, unha aperta tamén para eses ointes de, de Suiza veña, eh. vamos a ah. despedirte con música, veña, vale, ta logo beña. chao chao teño ouro, prata, teño calderilla cobre de todo esto abundante so de amores que estou probería Wow. <laughs> Así, así como aire boa, tamén boa a pensamento E nos tamén voamos. E nos tamén, a nos tamén adeus así desta maneira Queridos ouvintes, dúas oreñas de música eh, dúas oreñas de mm, entretenimento mm, bastante cultural entre, Sí, ¿verdad? sí, hoxe foi un día moi cultural eh? <ríe> Sí, sí, ata, ata de gastronomía falamos, non? Bueno, ¿no? sempre cultural, eh? Bueno, queridos entes, a, o vendeiro sábado estaremos outra vez aquí para mm, estar con vosotros, o que queremos é eh, que disfruten agora deste bocadinho mm, de traballo que ten, temos aquí preparado para todos vosotros. Luís Losada envíanos a súa colaboración. Queridos entes, ata vendeiro semana. Como digo sempre, que anoite se xo vos o descanso a rúa a vosa liberdade e deico a sábado que ven, sempre en Galicia. m b tan alto seces que vai xarco tan tú